«Ні, за що?» – нарешті сказала вона. «Він став у вас на шляху, от все. Ви самі все згадаєте. Негаймо часу». «Добре», – кивнув я. «Добре», – повторила вона. «Тоді запитаю ще раз. Що останнє ви пам'ятаєте?» Я задумався, намагаючись випорпати щось у своїй голові, але вона була наче набита ватою. «Нічого. Мені навіть немає за що зачепитися». Ясно. Вона мовчала досить довго. Потім підвелася і вийшла. Я залишився сам. Лампи знову замерехтіли й огидно загули. Я спіймав себе на думці, що миготіння не просто неприємне, воно лякає мене. Повернулася жінка. Знову сіла навпроти. Уважно подивилася на мене крізь маску. Готові продовжувати? Хіба в мене є вибір? Вона кивнула. «Добре, тоді я запропоную вам ось що. Гру в асоціації. Наші психологи кажуть, це допоможе почати. Я казатиму слово чи кілька в асоціацію. Перший же образ, що спаде на думку. Байдуже який. Важливо відповісти швидко». Жінка зняла з руки годинник і запустила програму «Секундомір». Потім відкрила список слів на планшеті. Запитально звела на мене очі. «Готові?» Я кивнув. «Уперед!» «Жнець!» «Пшениця!» «Три корони кортеса?» «Якесь пиво?» Вона кинула на мене короткий погляд крізь маску. Мені здалося незадоволений. «Менше думайте!» «Контур!» «Силует!» «Нейроконструктор!» Я мимоволі задумався. «Не знаю, комп'ютерна гра!» Вона знову підвела очі, зупинивши секундомір. «Так не піде. Ви думаєте? Спробуйте відповідати набагато швидше». «Добре, я готовий», – пискнув секундомір. «А як звали артилериста?» «Ганс! Чому Ганс?» «Не знаю. Перше, що спало на думку». Вона кивнула і щось записала в планшеті. «Лісовий диявол? Е -е, каска». «Окамура?» – це ім'я «Відповідайте!» Щось невловне, пронеслося в пам'яті. Щось занадто швидкопливне, щоб набути якоїсь форми. Водночас асоціація була дуже чітка. Дивна, але безперечна. «Кокон». Вона знов кивнула. «Вандлик». Я задумався. «Хм, взагалі нічого. Це якийсь термін?» «Тут не вікторина. Називайте асоціації». «Я спробую». Далі. «Химера!» – знову задумався. «Шукайте образ!» – підказала вона. «Не намагайтеся згадати, просто шукайте образ. Будь-який. Звук, запах, картинку, хоч щось!» Я ж заплющив очі. Світло, ламп, крізь повіки перетворювало темряву на миготливу сіру каламуть. Образ. Хоч щось, запах, звук. «Only God judge me!» Зринуло в моїй голові, звідки це якась пісня? Ні, радше напис. Напис де? Не знаю. Пам'ятаю чорні мішки і звук, з яким вони розтібаються. Протяжне «жжик» знову і знову. Що це за мішки? Не пам'ятаю. Вони в ангарі, а зовні на стіні дивний барельєф у вигляді жінки, яка кричить. «Розалін!» – вигукнув я, і жінка сіпнулася, Наче я дав їй ляпаса. Добре, сказала, але в її тоні чомусь промайнуло хвилювання. Ще. Я знову заплющив очі і цього разу побачив зовсім іншу Розелін. не сіро статою на стіні, а живу в армійській нейлоновій футболці кольору Койот, але цей спогад нікуди не вів. Начебто був не мій, як дивно. Аж раптом десь у темній глибині пам'яті, куди не проникає сонячне світло, вирухнулося щось велике, щось справді важливе, щось жахливе. Воно наче спливло ближче до поверхні, породивши неясне, ледь вловне збурення тіней. Я майже схопив його, але спогад вислизав крізь пальці. Метелики, чомусь згадалися метелики. Чорно-помаранчеві сонцевики на луках де зводять будинок? Ні, це, звісно ж, не спога, це сон. Але спога теж якось пов'язаний. Чи то з метеликами, чи то з луками. Ось, знову виліплений зі цвілі барлієф Розалін. Десяток однакових, схожих як дві краплі води, мертвих чоловіків із татуюванням Only God Judge на схрещених грудях руках. Об'єкт 2.0. Ми повинні були забрати мутаген, а потім, потім у моїх спогадах метелики і луки, чи навіть пустир. Пустир у пекучий день і ковила, що кошил, колишиться на вітрі, як брижі на поверхні моря. І я стою, розкинувши руки, і дивлюся в небо. А потім падаю спиною в це трав'яне море, щоб воно м'яко підхопило мене. «Мене немає! Мене немає! Мене немає!» Головною озиваються дитячі голоси. Тепер потрібно підвестися і бігти, гратися далі. Але я не можу, бо наді мною на стеблині, що нахилилася до мого обличчя, щось чорне. Велике, як перестигла вишня. І це щось готове будь-якої миті упасти мені за комір. Карракурт. Ельза! Я одразу згадав кошмар останніх секунд у коридорі закинутого комплексу і підхопився зі стільця. Моя маленька дівчинка простягає до мене руки, щоб я її врятував. Де моя донька? Здається, жінка всміхнулася там, під маскою, і мені захотілося її задушити. Ми з Ірмою повернулися із забороненого міста близько п'ятої ранку. Дякую, поцілувавши мене, вона задоволено ляснула по металевому термосу, що стирчав із кишені. Через два тижні комендант особисто допомагатиме нам упаковувати речі, аби тільки швидше злетіти. Було б добре, але ти божевільна, я казав. Усміхнувшись, так наче це був комплімент. Ірма пішла геть, по-жіночому вихиляючи стегнами. Дорогою додому я подумав, а чи не зайти в їдальню, взяти в автоматі каву, що віддає горілим гудроном. Мені вірі. Щоправда, я вдягнений не за формою. Мою гетю, павутинній і порвану довелося зняти. І зараз я був в уніформі біолога з артилериста Ганса. Хоча в їдальні у цей час однаково нікого немає. А здалеку ніхто й не відрізнить. Раптом здивовано спіймав себе на думці. Чи носила Віра кавуварку в ремонт? Ніби мене не було місяць. Але ж минула лише доба. Ще вчора я нічогісіньку не чув про інопланетне місто. Учора. До речі, Віра мала відвести Ельзу до лікаря, і мені б теж не завадило. Хоча якраз мені несподівано покращило, оніміння відступила саме собою. Пальці ледь покулювали при доторку, та загалом кисть знову стала як колись. Тому хоч би як я ставився до пилку, слід визнати, що ефект перевершив мої очікування». Всю дорогу на базу так і хотілося попросити в Ірми ще чорного порошку. Але я так і не наважився. Поживемо, побачимо. Пілікнув замок на наших дверях. Я війшов. тиша, Усі сплять. Зараз розбуджу свого вірунчика, і ми разом питимемо каву, як раніше. Колись я будив її так щоранку. Потім народилася Ельза, у вірі почалися головні болі, і радість ранкового ритуалу зникла. Дружина завжди прокидалася в поганому настрої. У кращому разі пила каву мовчки, насуплену дивлячись у чашку, у гіршому виражала своє невдоволення байдуже з якого приводу, і приносити їй ранкову каву перехотілося. Та оскільки віра позбулася головного болю, чому б не спробувати знову? Вона взагалі досить сильно змінилася тут, на іщель. Може, і не стала достото ідеальна, втім, та й уся ця історія з пилком підпаскудила наші стосунки. І все ж таки вічно незадоволена бабаюка Вірка залишилася десь там, на землі. Насамперед зазирнув до Ельзи. Вона спала, розкинувшись на ліжечку. Присів перед на навпочіпки і обережно, ледь торкнувшись губами, поцілував запашну щічку. І пішов будити Віру. Я скажу, пора пити каву, Люба, і підсуну стаканчик і підніс, щоб вона відчула запах. Чи ні? Я скажу, Вірко, твоя кава холонить. Або навіть не так. Я скажу їй на вушко, Вірунчик, я кохаю тебе. Стаканчики впали на підлогу, видавши подвійне пластикове пок-пок. Я бачив бічним зором, як повільно злітають із них кришечки, на випередки підскакуючи вгору. Спробував відстрибнути від гарячих бризок, але кава вже виплеснулася мені на ноги, обпалюючи шкіру. Напевно, обпалюючи, бо цієї миті я нічого не відчуваю. Усі ці спроби відскочити від вихлюпного кропу лише танці моєї підсвідомості, що виконувала свою роботу незалежно від мого я. Моє я більше не тут. Воно завмерло від жаху в непевному недалекому майбутньому. У майбутньому, де мені треба буде щось зробити з тим, що бачать зараз мої очі. Над нашими звірою, вірою порожнім ліжком у кутку під самою стелою причаївся величезний жирний кокон, що ледь помітно пульсував.